Ki jakurtzen duzu euskaraz? Bai. Bai, bai. Piskatza. French Nik frantseset et, eta euskaraz, euskaraz eskoletan. Nik frantsesaz ta euskaraz eta espainolaz. E euskaraz, espainola eta piskat ingles. Eta maite duzu irakurtzea? Bai. Zein da zuen euskarazko ipuini guztokoena? Sagutxo margutxo Burruketa Nik txeno goritzu Sagutxo margutxo Domingo gordingo pirata Zer maite duzue gehiago? Isto, ipuin bat irakurtzea edo filma bat ikustea Eta zuek idazten dituzu ipuinak? Bai, egiten aldu nire aitari Nik ez me kantua bai Nik ere bai Ni um, liburua eta kantua. Euskalaz edo frantxesez? Biak. Nik uh, liplak li, li uh, arzmatzen ditut, txistriak. Uh, uh, ni jokoa ere bai. Jokoak bidebo, bidebo, bidebo, uh, maite ditudu et um, bizikip. Tableta maite dut. <laughs> Nik ere bai. Nik ere bai. Zuek pentsatu idaz lehazaren dela. Zer historia idatziko zer nuten, zer riburuz? Prehist. Historia uh, Keita bat Biskak dinetatzek Harry Potter Jason C iburuz e Star Wars ere uh, bai Buruz Kleiner iburuz Ni jatjoetan Radio iburuz? Irratia iburuz? Bai Bideojokoa iburuz Gimnazia iburuz Sirkoa iburuz Zenbat ipoin izango genituen emezo ekin? <reparat> mila, mila eta gehiago Eun Egun! bat! <reparat> No, no. Ebe bada Andaluzian mutil bat, berak izena du jogo horno, eta berak jolasten du golfean, eta bazen txapelketa bat. Jolastu du eta irabazi du kopa bat, eta jolastu duenean jodu berrogeita maraldizpilota, eta orduan eman diote kopa bat. Baina joan da etxera eta kontatu du berriro bere jokaldiak, eta ikusi du berrogeita maika jokaldi egin dituela. Orduan, berrogeita amaika egin baditu ez du irabazi kopa. Imaginatu, zuek zairetela mutila. Esanen, zenuten, ez duzutela egin berrogeita amar? Artuko nuen autoa eta kopa ezudiko nuen. Behenik uh, telefonoa hartzen aldut eta gero uh, erratan dugu mutiko oa, egin dut berrogeita amek. Kapuntu! Eta nik uhm, telefonua dezen dut, et uh, dut eta autoan ema kopa ematen dut eta ematen dut zure berri kopa. Ni uh. kopa... Gordeko zenuen zuretzako kopa? Bai. Baina esanen, zu, esanen zenuen berrogeita maika ginditu zula edo esanen zenuen? Ez. Ezen zenuen esanen? Behor yes. <risa> <risa> duan trampada? Baina... Zuna duzuko pazuret. Pa Eta beste, esan nintzen duten? Ez. Ez. Nik ere ez. Nik ere ez. Me hori trampa da, eh? Zuek uste duzue, aldirela trampak egin irabazteko txapelketa bat? Ez ez ez, ez. ez. ez. Ez. egiten trampa. Ez. Me batzuk esan duzue, eh? gordeko zen nintzen lako pa, hori trampa ah, egitea da. Bai Bistan da, me... Mi... <risa> Bistan <Dop. risa> <oftas> da. Lapurrak dira. Ez. ez. Dependitzen du... Eren goa den edo ez. Ebe, badakizu egin zuen jo goornok. Igorri zuen gutun bat, federazioari, eta berak esan zuen, berrogeita maikagin zituela, eta kopa itzuli zuen. Ongi egin du, gaizk ba. egin du? Ogi, osa, ongi, oso, ongi! Bai, bai, bai. Ez, ez, ez, da. ez da ongi. <gül> Koparik ez duelako? Bai, baos. bai, bai. Arras ongi da. Ongi da. Kopa itzultzea, bai nahen. Lampar, irindu. Bai eta ez, ongi da kopa zuerako, baina ez da ongi txixatu zuerako. Ez zuen txixatu, gaizki kontatu zuen. Beriz kontatu zuen. Esa maino lehen. Girebaziz zuera. Agur de neri! Agur de neri! Agur! Deneri.